Efnafræðinar fyrir hluti Þetta rýt er ágrip af kapla um sama efni í bók eftir Bill Bræson. Bókin, styklað og stóru um næstum allt, er gott ágrip af sögu vísindanna og þekkingur okkar á alheiminum. En svo skýrt kemur fram í þessum teksta er saga efnafræðinar full af óvændum uppgötunum, mismútuðum tækifærum og misundanlegum karakterum. Stundum er fæðing efnafræðina sem vísindagreinar mýðuð við árið 1661. Þá gaf Robert Boyle út bókina Efasenda efnafræðingurinn. Þar var í fyrsta sinn gerður skýr greinamunur á efnafræðingum og gullgerðarmunum. Gullgerðarmenn kallast þeir sem öldum saman reyndu að búa til gull og önnur verðmæta efni úr ódýrum og auðfengnum efnum. Efnafræðin var þó ennum sinn ófullkomin, eins og til að mynda sérst á fullirðingum hins þýska Jóhans Bechers sem var handviss um hann geti gert sjálfan sig ósýnilegan og að fengi til þessi réttu efnin. Þessi óljósu skil, runnverulegar efnafræði og gullgerðarinnar kom að einhvers genntilegi ljós í aukvötun þjóðverjaðanafni Hennig Brandt árið 1675. Brand trúði að hægt væri að framleiða gull úr þvægi manna. Líklega hefur liturinn átt sinn þátt í því. Hann geymdi 50 fötur fullar af landi í kjallarannum hjá sér svo mánuðum skipti. Með margvíslunum aðferðum tókst honum að framleiða einhvers krem úr þvæginu og á endanum vax efni en auðvitað ekkert gull. Honum til mikillar furðu sá hann að með tímanum byrjaði efnið að glóa. En furðulegra var að þegar það komst í snertingu í loft þá átti það til að föðra upp. Nýja efnið vakti mikla athygli og var brátt kallað fósfor sem dregið er úr grísku og merkir ljósberi. Fósfor er gríðar mikilvægt fyrir umefni. Hann gegnir liki hlutverki í öllu lífi á jörðinni og hefur til dæmis mikið verið nótaður í uppfinningar eins og sjónarpskjávi eða ljósaperur en það glóðir hann ef hann verður fyrir rafindageisla. Á þessum tíma áttu menni mesta basli með að framleiða fósforinn og það var mjög tímafrekt og dýrt. Sveitir hermana voru látnar útvega ráefnið En framleiðslan svaraði ekki kostnaði, nýja efnið reyndist á endanum dýrara en gull. Upp úr 1750 tókst sænskum efnafræðingi að nafni Karl Sjöle að framleiða enn betri fósfor og varð uppgötun hans til þess að svíþjóð var og er í fararbrotti framleiðslu eldspýtna í heiminum. Sjöle var óheimju afkasta mikið lefnafræðingur en um leið sérstaklega lámluðs. Hann uppgötaði átta frumefni þeirra á meðal klór, flúor, magnesíum, köpnunarefni og súrefni en í öllum tilvikum var ímist hort framhjá uppgötunum hans eða hann tilkynnti það svo seint að aðrir höfðu í millitíðinni gert sömu uppgöðtun og fengið heiðurinn. Hann uppgöðtvaði einnig fjölmargar efnablöndur til dæmis ammoníak og glíserinn og var fyrstur til að sjá möguleikan á því að nota klór sem bleikingarefni. Allt voru þetta uppgöðtvanir sem gerðu einhverja aðra vell auðuga. Stærsti og alvarlegasti gallin við séle sem efnafræðing var svo árótta hans að bragða á öllum efnum sem hann vann með. Þar á meðal öllum eitröðustu efnum sem þá voru þekkt. Árið 1786, þegar hann var aðeins 40 og ára, kom þessi forveikni honum í koll. Hann fannst látin á vinnustofu sinni umkringdur fjölbreyttu úrvali ban eitræðra efna. Á andliti hans mun hafa verið fastur svipur, sem líst í senn, undrun og andstigð. Þrátt fyrir umtalsverða framfæri efnafræði á þessum árum voru fjölmargir efnafræðingar sem enn beittu kröftum sínum í leitað hlutum sem ekki voru til. Meðal vinsælla efna voru ímyndað gas sem framkallar eldin þegar eitthvað brennur og elan vital efnið sem gefur dauðum hlutum líf ímsu töldu að hægt væri að skapa líf með þessu ymyndaefni og öflugu raflosti Maria Shelley nýtti sér þessa hugmynd til fullnæstu í bók um Frankenstein það þurfti eitthut sérstakan til að íta efnafræðinni inn í nútíman. Sá reyndist vera frakki að nafni Antoine Laurent Lavoisier. Hann fættist árið 1743 og tilherði smá aðli. Fadir hans hafði keift nappbót handa fjölskyldunni. Lavoisier kefti hlut í stofnun sem kallaðist ferm general eða almennabændabílið árið 1768. Stofnunin var fyrirlitin af almenningi. Hún sá um innheimtu skatta fyrir konungin. Þrátt fyrir að lafó sír hafi verið bæði góðgjarn og gjafmildur er hvorugt hægt að segja um ferm general. Það innheimti enga skatta af ríkum, aðeins fátækum og gjarnan eftir getþóta eða þörfum eigendana. Þetta tríði lavosi er góðar tekjur. Af hátindi sínum hafði hann sem samsvarar um 1,6 miljardi króna í áslu. Þessar tekjur notaðan til að sinna sínu aðal áhuga máli, vísindunum. Hann giftist Maríu önnu. Fjórtán ára gamallið dóttur eins af sínum og munu þau hafa átt einkar vel saman. Hún var afburða greint og starfaði dyggilega við lið eigimann síns við rannsóknir. Þrátt fyrir að hann inn í langan vinnudag utan heimilis tókst þeim í saminningu að vinna 5 tíma á dag við vísindarannsóknir. Tvo tíma snemma á morgnana og þrjá á kvöldin og allan sunnudaginn, sem þau kölluðu 7. bunnur, hamingu dag. Einhver staðar fann Lavoisier tíma til að sjá um útlutun byssupúðurs, láta byggja vekk utanum Paris til að klekja á smygglurum, taka þátt í að stopna metrakerfið og vera með höfundur að bókinni Method du Nomenklatur Gimic sem varð einhvers konar biblí að þeirra sem gáðu nýjum frumefnum nöfn. Sem meðlumur konunglegu vísindakademíunar, Academy Royal Desion Sciences, varð það hlutverk hans að taka til þeirra vísindamálefna sem komu inn á borð akademíunar. Þau voru margvísleg og lutu með að annars að dálæðslu, fangelsisúrbótum, öndun skordýra og vatnsforða parísarborgar. Það var við slíkt tækifæri sem Lavoisier hafði nokkuð horð orð um ungan vísindamann sem bar fyrir nefndina kenningu sína um brennslu. Kenningin var reyndar alröng en vísindamöðurinn ungi fyrirgaf honum aldrei. Hann hétt Sjón Pól Marat. Lavoisier fann engin ný frumöfni og var þetta þó á tíma þar sem svo virtist sem hver einasti maður sem kæmist yfir eldsloga á glas stæði uppi með nýtt frumöfni á ferilskráni. Það átti henn eftir að finna upp tvo þriðju allra frumöfna. Ástæða þessa var ekki skortur Lavoisiers á tilrunarglasum. Hann átti 13.000 tróniðis glös í fullkomnustu tilruna stofu heimsins á þessum tíma. Hann einbeitti sér fyrst og fremst að því að taka uppgöðtvanir annarra og skýra þær og skerpa. Hann kastaði út því sem var illaunnið eða ránt og setti það sem var rétt á rétta staði. Hann átti að sjá því hvað súraupni oxygent og vetni hædrogen voru í raun og gaf þeim þeim nöfn sem þau bera í dag. Hann fáaði, skýrði og skerpti alla efnafræðina. En hann gerði einnig merkar uppgutvanni sjálfur og notaði fullkomni mælitækin sín af kostgefni. Hann og konans uppgutvöðu til dæmis að hlutur sem rýðgar léttist ekki en það höfðu allir álitið fram að því. Þvert á móti síndu mjög nákvæmar mælingar þeirra að hlutur sem rýðgar þingist. Þessi uppgötun leytti til lögmálsins um varðveyslu massans. Í því fælst að hlutir eigðast ekki, eins og menn höfðu talið um rýðgað járn heldur breyta um mynd. Efnismagn heimsins er alltaf stöðugt og massi hans sá sami. Ef bók brennur, þá hverfur hún ekki. Öll efnin sem í enni voru eru enn til staðar, bari í í mynd. Ef þú brennir bók í lokuðu kerfi, þá er massi kerfisins og breyttur. Lögmálið um varðvislum massans var byltingarkent, en það var ekki eina byltingin í lífi La Vosierre. Hann lenti í ringiðu frönsku byltingarinnar og var alveg einstaklega illa staðsettur. Hann var ekki aðeins meðlumur í hennu hataða ferms general, heldur hafðan byggt veginn utanum París. Þessi veggur var einnig fyrirlitin og var með því fyrsta sem byltingamúrin réðst á. Marat, sem nú var einna forsvarsmönnum byltingarinnar, notaði sér þetta til að benda á að löngu væri orðið tímabært að taka La Vosier af lífi. Stuttur seinna var ferm sínur all lagt niður og skömmu eftir það var Marat myrtur í baði af ungri konu að nafni Charlotte Corday. En það var of seint fyrir La Vosier. Árið 1793, var ógnarstjórnin í Hámarki. Í oktober var drottning Frakklands Maria Antonette hálsöggvin og mánuði setna var Lavoisier handtekin meðan þau hjónin voru að ráðgera flóta til Skotlands. Hann var, á samt hinu meðlumum ferms general, fluttur fyrir byltingaréttin en þar var einmitt stór brjóstmynd af Marat og eins og meir hluti meðlumanna hluttur beint á byltingartorkið sem í dag heitir Plastula Concord, þar stóð aðal fallöksi borgarinnar. Fyrst horfði Lavoisier á teindaföður sinn hálsöggvinn og síðan stóð hann á fætur og mætti sömu örlögum. Það liðu ekki þrír mánuður þar til Robis Pierre, aðal maðurinn á bakvið ógnastjórnina, mætti sömu örlögum á sama stað. Það voru endalók ógnastjórnarinnar. Hundrað árum eftir döða Lavoisiers var reitt stýtt stið, af honum í París. Hún naut mikillar aðdáunar þar til einhver benti á að hún væri ekkert lík honum. Högmyndamistarin var yfirherður og viður kendi að hann hefði notað höfuðið af markreifanum af Condorcet sem var hinspekingur og starfræðingur Hann hefði átt auka höfuð og hafði vonað að enginn tæki eftir því þó hann notaði það í staðinn fyrir að gera nýtt. Og ef einhver tæki eftir því vonaðan að allum væri sama. Og það reyndist rétt. Stittan fekk að standa óbreytt allt þar til um að rifi niður í setni heimstyröldinni og notuð í brotajörn.